Életre, halára! Tehát mégis az oroszlán ölte meg? mondta Hemiltől rekedten. A jóslat igaz volt. Hughes az őrmester segítségével felemelte a hatalmas címer pajzsot. A lámpa fénye most egyenesen a pajzsra irányult, és az oroszlán teste sárgán vált el a környező vörös mezőtől. A bóling család női ágának címere mondta az orvos, aki még mindig egész testébe reszketett az ijegységtől. A pajzs ember emlékezet óta itt függött az ajtó fölött, a másik címer mellett. Ki gondolhatta volna, hogy ez a szörnyű óslat így fog beteljesedni? Ha meggondolom, hogy... Vizsgálja meg a halottat, vágtál Hughes a készülő körmondatot. A lehetőség szerint minden esetre pontos felvilágosítást szeretnék. Mióta halott a lord? Mi okozta a halálát? Erre a kérdésre várok először feleletet. Az orvos csodálkozó pillantást vetett a detektívre. Hiszen tudjuk, hogy a lord abban a pillanatban halt meg, amikor az ajtót betörtük. Közvetve mi vagyunk az okai a halálának. A pajzs alig ha esett volna le, ha mi nem döngetjük meg az ajtót. Ez utóbbi igaz, mondta Hughes nyugodtan. A pajzs csak ugyanabban a pillanatban esett le, amikor betörtük az ajtót, de éppen ilyen bizonyossággal állíthatom, hogy a pajzs a halott emberre esett. Ezt nem gondja komolyan, kiáltotta Hamilton izgatottan. Hughes arca megkeményedett. A test teljesen hideg, tehát kétségtelen, hogy a halál legalább fél órával ezelőtt következett be, de az sem lehetetlen, hogy már egy órával ezelőtt. Az orvos megérintette a halott kezét. Elismerem. Igaza van. És most nézze meg a halott fején a sebet. Ezt a sebet nem a pajzs okozta. Valami kemény tárgyal fejbe vágták a lordot. Azon sem csodálkoznék túlságosan, ha egy buzogány lett volna a gyilkos fegyver. – Azt hiszi, hogy a lordot meggyilkolták. Hughes a fejét csóválta. Nem hiszem, tudom. Alávaló és gondosan előkészített gyilkosság volt. A vakmerő gyilkos az áldozatát a küszöbhöz vonzolta, aztán egy székre állva meglazította a címer pajzsott tartó szögeket. – És mindez csak azért, hogy a jóslata beteljesedjék? – kiáltott fel az orvos. – Látszólag beteljesedjék – javította ki Hughes. Megeshetett volna, hogy a frappáns események hatása alatt a rendőrség beszünteti a nyomozást, és a Lord halálát véletlen szerencsétlenségnek könyveli el. Szerencse, hogyan ön itt van, mondta az orvos halkan. Legalább nem marad megtudlatlanul ez a szűrnyű büntet. Van már esetleg valami elmélete a felügyelő úrnak a gyilkos személyét illetően? Ebben az esetben az elmélettel nem sokat érnénk, válaszolta a detektív. Bizonyítékokat kell gyűjtenem, és én remélem, hogy sikerülni fog. Ha pedig azt kérdezné tőlem, hogy kire gyanakszom, azt felelném, hogy mindenkire. Egyformán gyanús mindenki, aki a kastélyban lakik. Ön sem kivétel, doktor. Az orvosi ijesztően elsápadt. Tréfa, Hiszen 11 órától kezdve az társaságába voltam. Ami nem zárja ki azt, hogy tizenegy előtt nem követte el a gyilkosságot. Persze ezt csak példának hoztam fel. Remélem nem veszi rossz néven, kedves doktor. A világért sem, hangzott a kényszeredett válasz. Tehát egy mindenkire gyanakszik felügyelő úr. Úgy van, mindenkire. Az ajtóban Ellie Bolingbroke jelent meg, szeme tágra nyílt a rémülettől. Hughes gyorsan a lány mellé lépett. pa most visszamegy a szobájába, Miss Bollingbrook. Ellie azonban már észrevette a mozdulatlan testet. – Az apám! – kérdezte elfehéredő ajakkal. Hughes komoran bólintott. A lány megindult a holtest felé, de megtántorodott. Elesett volna, ha a felügyelő még idejében el nem kapja. Hogy van a beteg? kérdezte Hughes az orvostól, aki éppen kilépett Ellie Bollingbrook szobájának ajtaján. Reméljük nem lesz nagyobb baj, válaszolta Idegróhamot kapott, de már múlóban van. injekciót adtam neki. Hughes bólintott. Arra kérem most, doktor úr, hogy reggelig ne mozduljon el a beteg mellől. Nem szeretném, ha Bollingbrook kisasszony esetleg szerencsétlenség érni. Mit akar ezzel mondani felügyelő? Semmi különös, de az óvatosság nem árthat. Hamilton fejcsóváva nézett a távozó után, aztán visszatért a szobába. Hughes viszont a háló szobájába ment és hozzálátott a kutatáshoz. A szobában nem maradt arasznyi terület, amelyet ne vizsgált volna meg. Fáradtságát végre siker koronázta. Közvetlenül a kandalló mellett egy alacsony rejtekajtó bukkant. A gyilkos ezen az ajtón keresztül be a szobába! – fordult Hughes az őrmesterhez. – Ha komolyabban vettem volna a veszét, és este alaposabban megvizsgálom a szobát, talán minden másképp történik. Stone őrmester a fejét csóválta. – Azt hiszem! Azt sem volna meg a lord életét, ha este felfedezzük a rejtekajtót. A gyilkos mindenképp megtalálta volna a módját annak, hogy kiszemelt áldozatát eltegye a láb Lehet, marmogta Hughes, de most nézzük meg, hogy hová vezet a rejtekajtó. Jelenleg ez a legfontosabb. Csak amal kiderült, hogy a vastag falba épített rejtekajtó a kriptába vezet éppen úgy, mint a lovagterem föld alatti folyosója. Az ilyen régi épület olyan, mint a hangyab, teli van titkos folyosókkal és alagutakkal. Lehetetlenség valamennyi rejtek ajtót és folyosót felfedezni megfelelő alaprajz nélkül. Valószínű, hogy a gyilkos megkaparította a kastélyra vonatkozó iratokat, és így kitűnően ismeri a terepet. Ezt az előnyt valamiképpen ellensúlyozni kell, és éppen ezért elhatároztam, hogy nem adok neki időt a gondolkodásra, és most én támadok. Ha a tervem sikerül, akkor nagy lépéssel közelebb jutok célunkhoz. Értesítse a kastély lakóit, hogy fél óra múlva legyen mindenki a teremben. Természetesen Ellie kisasszony és Hudson a szobáikban maradhatnak. A többiek azonban feltétlenül jelenjenek meg a jelzett időben. – A számélyzát is? – Igen, hangzott a lakonikus válasz. A kitűzött terminus után alig néhány perce Hughes belépett a lovakterembe. A hatalmas helyiség maradéktalanul megőrizte annak a kornak a hangulatát, amelyben épült. A vastag falak, az aránytalanul széles oszlopok és az alacsony mennyezet nyomasztóan hatottak. A falakról körös körül a Bollingbrook ősök szigorú képmásai tekintettek le megfakult aranyrámáikból. Hughes most elsősorban a teremben összegyűlt társaság érdekelte. Rövid szemle után megállapította, hogy az érdekeltek közül senki sem hiányzik. Stone valóban kitűnő munkát végzett, mert az embereket álmukból felverni és a lovakteremben összegyűjteni nem volt éppen könnyű feladat. Igyekszem rövid lenni, kezdte Hugh-szamondókáját. Arról már bizonyára valamennyien értesültek, hogy Bolingbrook Lord ma éjszaka meghalt. Meggyilkolták. A felügyelő kis szünetet tartott, amíg a kedélyek kis azután folytatta. A gyilkos azt a látszatot akarta kelteni, hogy véletlen szerencsétlenség történt. A gonosztevőnek ez a törekvése meghiúsult. Tisztában vagyok azzal, hogy aljasú kitervel gyilkosság történt. A gonosztevő, aki a kastélyúrát megölte, minden valószínűség szerint ebben a pillanatban itt van közöttünk. Hughes tekintete riadt pillantásokkal találkozott. Mindenki attól tartott, hogy a gyilkos mellett áll, az emberek ösztönszerűen elhúzottak egymástól. A felügyelő megvárta, míg az újabb izgalom is lecsendesül, aztán tovább folytatta beszámolóját. Szerencsére minden bűnöző előbb-utóbb hivát követel. Jelen esetben is ez történt. A gyilkos, miután megölte a lordot, meglazította az ajtó fölött függő címer pajzsot, arra számítva, hogy az ajtót be kell törni, és akkor a pajzs leesik a magasból. Így is történt. Tüzetesen megvizsgáltam a címer pajzsot, és több új lenyomatot találtam rajta. Holnap reggel olyan dactiloszkópiai műszereket hozatok, amellyel a már említett új lenyomatokat összehasonlíthatom a mostaniakkal. Stone örmester, tegye az asztalra a bélyegző párnát és a papírt! Minden szem az asztalra szegeződött, melynek felületéről fehéren vált el a papírlap. Most arra kérem önöket, hogy a bélyegzőpárna párna segítségével örökítsék meg új lenyomataikat az asztalon lévő fehér ívem, mondta a detektív. Erre a procedúrára feltétlenül szükség van, hogy holnap, a műszerek megérkezése után összehasonlíthassam a mostani új lenyomatokat a fényképfelvételeimmel. A szorongató félelmes csendben megkezdődött az új megörökítése. Hughes azonnal odaírta mindenkinek a nevét a megfelelő helyre. Élénk figyelemmel kísért mindenkit, aki odalépett az asztalhoz. Érdekes volt, hogy a legtöbben milyen kényszeredetten engedelmeskedtek a detektív felszólításának. Mrs. Hudson például kétszer is sílógörcsöt kapott, amíg végre engedelmeskedett, és hajlandó volt alávetni magát a rendőrségi rendelkezéseknek. Erik mézen a Lord titkára is habozva lépett az asztalhoz. – Kiderült az is, hogy a gyilkos hogyan hatod be a Lord szobájába? – kérdezte. Hughes a fejét rázta, és Stone legnagyobb csodálkozására határozott nemmel válaszolt: A mai éjszakát minden esetre a Lord szobájában töltöm, mondta a detektív olyan hangosan, hogy mindenki meghalhatta. Remélem, sikerül megtudnom, hogy a gyilkos miképpen jutott Lord Bowling szobájába. A titkár után Arthur Jél lépett az asztalhoz, majd pedig Martin, a beteg Harzen ápolója. A szakácsné és a két szobálány is hamarosan túlestek a procedúrán. Az orvos utoljára maradt. Stone futsanak találta, hogy hamilton milyen nehezen lehetett rávenni arra, hogy kezét a papírra tegye. Két óra körül járt az idő, amikor Hughes az őrmester kíséretébe belépett a lót háló szobájába. Az ágyon lepedővel letakarva feküdt a kastély ura. A mozdulatlan fehér alak szinte elviselhetetlenné tette a szoba amúgyis kísérteties légkörét. A falon néhány megfeketedett festmény lógott. Stuart, galléros hölgyek és páncélos urak képmásai. A sötét faburkolat ebben a szobában is embermagasságnyira vette körül a falat. – Miért mondta a felügyelő úr a titkárnak, hogy nem találta meg a rejtek ajtót? – kérdezte Stone, amikor az ajtó becsukódott mögöttük. – Mert azt akarom, hogy a gyilkos újra támadjon, válaszolta a detektív. Ha megtudta volna, hogy a rejtekajtó titkát ismerjük, alig a gondolhatna új támadásra. Így azonban biztos vagyok benne. Az egész komédiát az új lenyomatokkal is csak ezért rendeztem. Stone arcán őszinte csodálkozást tükröződött. Hogyan? Az új lenyomatok? Tehát nem voltak fontosak? Egyáltalán nem. Csak azt akartam elhitetni a gyilkossal, hogy megtaláltam az új lenyomatot a pajzson, és hónap összehasonlíthatom azokat a mai új lenyomatokkal. Ő is nagyon jól tudja, hogy a daktiloszkópiai vizsgálathoz egy jó nagyító is elégséges. Ha tehát valóban találtam volna új lenyomatokat a címer pajzson, vagy máshol, akkor alig, ha várnék holnap reggelig. Ez azt hiszem világos. Au! Oh, kelltem érteni, dörmögte a gyilkos most abban hiszembe van, hogy hónap reggel nem kerülheti el a lálláplázést. Hughes bólintott. Úgy van, és ezért mindent el fog követni, hogy engem eltegyen láboról, vagy legalábbis a címet pajzsot meg semmisítse. Ha számításom beválik, akkor a gyilkos még mai éjszaka megpróbál behatolni ebbe a szobába. A fogadtatásról mi ketten majd gondoskodunk. A tárv kitűnő, de veszélyes, mondta Stone. A fickó alig ha fog fegyvertelenül megjelenni. Mi sem, jegyezte meg Hughes ádázmosolja. Tartsa a revolverét készelétbe, és rejtőzzék el a függöny mögött. Én a kandalló mellett húzom meg magam. A két férfi elfoglalta a megbeszélt helyeket. Hughes úgy helyezkedett el, hogy szükség esetén egyetlen ugrással eléri a villanykapcsolót. A szoba közepén egyetlen körte égve maradt de a fény csak az asztallapját és az azon elhelyezett címer pajzsot világította meg. A tágas helységre boruló mély homályt azonban már nem tudta eloszlatni. A hal órája elütötte a hármat, de még mindig nem történt semmi. A várakozás megviselte a két férfi idegeit. A lámpafénye reménytelenül küzdött a sötétséggel. A falon függő képek feketének hatottak a fél homályba. Hughes fáradtságát csak az a biztos tudat győzte le, hogy végre szemtől szembe fog állni a gyilkossal. A titokzatos ellenfél ugyancsak sokáig váratott magára. Az őrmester lassanként érzékeiben is hitetlenkedni kezdett. Az volt az érzése, hogy a tárgyak a helyüket változtatják, majd úgy vélte, hogy az ajtó lassan kinyílik. Legszívesebben elmenekült volna a szobából. Egyszerre csak Hartnest hallott mintha valaki lábújhegyen közeledett volna feléje. talán ismét halucinál. Nem, ijesztő határozottsággal érezte, hogy az ellenfél a teremben van. A halk léptek feltartóztathatatlanul közeledtek, mintha a falban mozgott volna valaki. Halk kattanás hallatszott. A kandaló mellett a fal burkolat egy darabja elcsúszott a helyéről, és az így támadt mélyedésből egy sötét alak bukkant ki. Hughes villám előre urat és megcsavarta a villanykapcsolót. A nagy csillár és nappali fény áratta a szobába. Az ismeretlen, akinek az arcát állat vette, egy pillanatra szinte megdermette a meglepetéstől, de azután hirtelen a detektívre vetette magát. A két ember annyira összekapaszkodott, hogy Stone nem kockáztathatta meg a lövést. Néhány ugrással a küzdők mellett termett, és ő is megragadta az ismeretlent. Az állarcos kétségbe esett erővel védekezett. Már-már úgy látszott ketten sem bírják legyőzni. – Vegye el a pisztolyát! – lihegte Hughes, miközben megpróbálta kicsavarni támadója karját. Stone teljesíteni akarta a parancsot, de az állatos kiszabadította magát a detektív karjaiból, és öklével az őrmester arcába vágott. Rettentő erejű ütés volt. Stone egy pillanatra elkábult, és térdre esett. Most azonban Hughes is ütött, ütése célba talál. Az állacok megtántorodott, és kiterjesztett karokkal a szőnyegre zuhant. Hughes kimerülten támaszkodott az ágy támlájához. Ekkor azonban váratlan esemény történt. A leutott férfi hirtelen megmozdult, kezében revolver csillant meg. – Aki megmozdult, golyót kap a bordái közé – mondta rekedten. Az ismeretlen feltápászkodott. Nagy megerőltetésébe kerülhetett a felemelkedés, de a keze, mely a revolver tartotta, nem remegett. Előrehajló vállal lassan hátrálni kezdett a rejtek ajtó felé. Hughes hirtelen lépett, de a revolver villanászerűen követte a mozdulatát. Egyetlen lépésre tovább, mert lövök. Stone, aki időközben magához tért, hirtelen felemelte a pisztolyát, de az állacos megelőzte, és kezében eldördent a revolver. Az őrmester tompa ütést érzett a vállán, karja erőtlenül lehanyatlott. Az állarcos elérte a rejtekajtot, és a következő pillanatban a faburkolat bezárult a menekülő mögött. Hughes tüzelt, de a golyó már csak a falat érte.